50. Da kastet Josef seg ned over sin fars ansikt og brastig gråt over ham og kysset ham. Deretter befalte Josef sine tjenere, legene, å balsamere hans far. Legene balsamerte så Israel, og de brukte hele 40 dager på ham, for så mange dager bruker de vanligvis på balsameringen. Og egyptene fortsatte å felle tårer over ham i 70 dager. Til slutt var gråtedagene over ham forbi, og Josef talte til Faraos husstand og sa, «Hvis jeg nå har funnet velvilje for deres øyne, så tal det ber jeg dere om. I Faraos påhør og si, «Min far lot meg sverge i det han sa, «Se, jeg er døende. I mitt gravsted som jeg har gravt for meg i Kanans land, der skal du begrave meg. Og nå ber jeg deg, la meg dra opp og begrave min far.» Deretter vil jeg vende tilbake. Da sa fara hun, dra opp og begrav din far, slik som han lot deg sverge. Så dro Josef opp for å far, og alle fara hos tjenere, de eldste i hans husstand, og alle de eldste i Egypts land dro opp sammen med ham, foruten hele Josefs husstand, og hans brødre, og hans fars husstand. Bare sine små barn, og sitt småfø, og sitt storfø, lot de bli igjen i landegosen. Dessuten dro både vogner og folk opp sammen med ham, og leiren ble meget stor. Så kom de til Atads treskeplass, som ligger i Jordan-området, og der holdt de en meget stor og omfattende klage, og han lot sørge høytidlighetene for sin far pågå i syv dager. Og landets innbyggere, kananierne, fikk se på Atads treskeplass, og de utbrøt «Dette er en tung sorg for egyptene». Derfor det stedet navnet Abel-Misraim. Det ligger i jordan -området. Og hans sønner gikk i gang med å gjøre med ham nøyaktig, som man hadde befalt dem. Hans sønner førte ham altså til Kanans land og begravet ham i hulen på Makpelamarken, den mark som Abraham hadde kjøpt som en eiendom til gravsted av hetiten Efron, foran Mamre. Deretter, etter at Josef hadde begravet far, vendte han tilbake til Egypt. Han og hans brødre, og alle som var dratt opp sammen med ham for å begrave hans far. Da Josefs brødre så at deres far var død, begynte de å si, «Kanskje Josef nær å sterk uvilje mot oss, så han sørger for å gjengjelle oss alt det onde som vi har gjort mot han. De uttalte derfor en befaling til Josef med disse ord. «Din far ga en befaling før han døde i det han sa. Dette er hva dere skal si til Josef.» «Jeg bønnfaller deg, tilgi dine brødres opprør, det ber jeg deg om, og deres synd at jeg gjort ondt mot dig. Og nu ber vi dig, tilgi det opprør som din fars gudstjenere har gjort seg skyldig i. Og Josef brast i gråt da de talte til ham. Deretter kom hans brødre og så falt ned for ham og sa, «Se, vi er som slaver for dig? Da sa Josef til dem, Vær ikke redde, for er jeg i Guds sted? Når de gjelder dere, så tenkte dere å gjøre ondt mot meg. Gud tenkte det til det gode, i den hensikt å handle som på denne dag, for å bevare mange mennesker i live. Så vær nå ikke redde. Jeg skal selv fortsette å forsyne dere og dere små barn med mat. Slik trøstet han dem og talte beroligende til dem.» Og Josef blev boende i Egypt, han og hans fars hus. Og Josef levde i 110 år. Og Josef fikk se Efraims sønner i tredje generasjon, og også sønnene til Makhir, Manasse sønn. De ble født på Josefs knær. Til slutt sa Josef til sine brødre, «Jeg er døende, men Gud kommer visselig til å vende sin mot dere, og han kommer med sikkerhet til å føre dere opp fra dette landet til det landet som han sverget om overfor Abraham, Isak og Jakob. Josef lot derfor Israels sønner sverge i det han sa, Gud kommer visselig til å vende sin oppmerksomhet mot er dere. dere skal derfor føre mine ben opp herfra. Så døde Josef, 110 år gammel, og de lot han balsamere, og han ble lagt i en kiste i Egypt.